quinto livro de Moisés livro de deuteronomia capítulo 1 estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão no deserto na planície de fronte do mar de suf entre Parã e Tofel e Labã e Hazerote e Dizabe Onze jornadas há desde oreb caminho da montanha de Seir, até Cades Barnea. E sucedeu que, no ano quadragésimo do mês undécimo, um no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seon, rei dos Amorreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Adrei, Da além do Jordão, na terra de Moabe começou Moisés a declarar esta lei, dizendo O Senhor nosso Deus nos falou em Eurebe, dizendo Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. e da montanha dos Amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos Cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. E, no mesmo tempo, eu vos falei, dizendo, Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente como sois ainda mil vezes mais e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes, Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de cem, e por capitães de cinquenta, e por capitães de dez, e por governadores das vossas tribos. E, no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo, Ouvi a causa entre vossos irmãos, E julgai juntamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer." Então partimos de Oreb, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barnea. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos Amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, Sobe e possuia, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela, e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei doze homens, de cada tribo um homem." E foram-se, e subiram à montanha, e vieram até ao val de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no nulo trouxeram, e nos tomaram a dar resposta, e disseram, Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus! Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes, Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo — Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse — Não vos espanteis, nem os demais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós plejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creestes no Senhor vosso Deus." que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vos deveríais acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíais de andar e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo — Nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jafuné, Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto o preservarou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes, Por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos, e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Então respondestes e me dissestes, Pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, pois, vós cada um dos teus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir à montanha. E disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos». Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensobrebecestes, e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde sair até Orma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor, o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim em casa estiveste muitos dias, segundo os dias que ali estivestes.